Basi tuanze shule ya Biblia e, katika kitabu cha Matayo mlango wa Saba eh mstari wa Saba Kicho cha somo kinasema ujumbe mkuu tunapata katika e, shule ya Biblia leo na onye, na habari za kuomba. Kicho kinasema kuomba kutafuta na kubisha hodi, vitatu. Kuomba, kutafuta na hodi. Kama utangulizi tu, eme tusome mstari tena. Tusome hili mstari kwa zia mstari wa Saba nasema E, Matayo sabasaba anasema ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona bisheni nanyi mtafunguliwa kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutai huona naye abishaye atafunguliwa au kuna mtu yupi kwenu, ambaye mwanae akimuomba mkate atampa jiwe au akiomba samaki atampa nyoka basi kiwa ninyi mlio waovu mnajua uko watoto wenu vipawa vyema je si zaidi sana baba yetu aliye mbinguni atawapa mema wao wa mbao basi yoyote ambayo na, na mtakayo mtendewe na watu nanyi watendeni vivyo hivyo maana hiyo ndiyo torati na manabii kipengele hiki kuanzia mstari ule wa saba Mathayo saba kuanzia saba mpaka mstari wa kumi na mbili tumesoma anaongelea habari za kuomba eh, habari za kuomba lakini haishii kwenye kuomba kuna vitu vitatu pale kuomba eh kutafuta na kubisha Eh, ni rahisi kuomba. Eh, ni rahisi kuomba lakini sio rahisi kuomba vizuri. Yaani eh, ni rahisi ku eh, hata kwa wa vijana mashuleni akienda akifika tu kwenye mtihani haraka sana unaona watu wametulia wameanza kuomba. Ni rahisi kufanya kitu kama Lakini sisi Mungu anachokwsema katika kipengileni. Anasema ni kuomba tutaona maana ya kuomba japo tutasharifundisha na um, kutafuta Eh haishi kuomba tu lazima ongee kaeweke na bidii sasa ya kutafuta. E, kuomba ni kukaa sehemu moja ukatamka. Kutafuta ni kutoka ulipo ukaenda. E, ukatumia na binu e, na kubisha manake ni kuweka bidii fulani ili kusudi kama kulikuwa kuna mlango umefungwa uweze kufunguliwa. Kwa hiyo ni vitu ambazo vinaishia ni zaidi ya kuomba. Leo hii wa Kristo ni rahisi wanapenda sana habari za maombi. Eh na ni somo lililozoeleka makanisani maombi maombi maombi maombi yale ya makanisani hayafanyi kazi au kama yanafanya kazi ni kidogo sana. Eh ukisoma katika mstari tio soma leo na tumesoma nafikiri mara na mbili sasa inaonekana Mungu ana anatupa uhakika kwamba ukiomba utapata. Eh anasema Mstari wa 8 anasema kwa maana kila aombaye hupokea hapa huoni dariri ya huoni kama ni ni kubahatisha hapa sio roho ya kubahatisha hii lakini ao maombi mengi yetu wa kristo ni ya kubahatisha bahati na kubahatisha eh ndiyo sababu watu wengi Anaweza akaomba tu kwa vile ameambiwa hivyo awe imeingia tu katika utendaji wa kila siku lakini anatafuta mbinu nyingine njia nyingine ambazo sio sahihi za kuweza kufanikisha jambo lake. Anakuwa anaomba tu lakini ana mbinu nyingine ambazo unaona sio za kimungu. Kwa huu anaona kule kuomba ni kama anapoteza muda. Sasa maombi tunayoambiwa na Mungu sio yanenalo Mungu ya kupoteza mda e, he, mtu tulie tusikilize Eh, Biblia inatufundisha nini? Ina sio kusema kwamba somo la leo tuko hapa ndio kuna kitu tutakipata. Halafu na siku nyingine kuna kitu kingine tutakipata. Baadaye tunayekuta tumekuoa waombaji wenye kufanikisha. Eh, eh, pia kama nyangu kama wa Kristo tunaomba tunaomba vibaya au watu ambao sio wa Kristo tunaomba sio vizuri. Lakini juu ya hapo tunaishia kuomba hatufanyi kutafuta. Eh hatufanyi utafuta eh. eh. na hata tukitafuta tunatafuta ndivyo sivyo tunatumia binadamu ambao za kimungu eh. kutafuta nako kusema hapa banaenda naenda huko kwa undani lakini niseme, ni kule kutenda vitu eh, kwa mikono yetu kwa viungo vyetu kutafuta inahusisha eh kutembea eh kutoka na kwenda sehemu. Leo hii ni rais mtu kwenda Mungu naomba hiki. Naomba hiki. Naomba hiki lakini hana hafanyi njia yoyote ile ya kuhakikisha kwamba kile kitu anakiendea, anaenda kukitafuta. Eh? Muu asemwa, omba lakini nenda katafute nitafanikisha kile unachoenda kukitafuta kwa utaratibu ambao ni wa kimungu vilevile. Eh? Kwa hiyo unakuta tunaishi katika kuomba. Leo hii ni wote mashahidi. Ukisikia maombi yanayoendelea kwa mfano makanisani, <coughs> Ni kubwa tu kabwa tu ka tu ya, atu ya juu juu juu Huoni mbinu ya kufanikisha ile jambo. Hebu kumbuka kwa mfano kat... wakati tunasoma kitabu cha mwanzo. So. Kumbuka mtu kama Yakobo. Yakobo aliondoka kwa baba yake akiwa anamkimbia ndugu yake Esau. Alipoenda kwa rabani alikuwa mtu mwenye bidii alikuwa mwenye bidii Biblia nasema mstari ya 29 mlango wa 29 kwenye kitabu cha maanza wakati tunasoma mwaka mwaka jana eh Biblia nasema alikuwa ni mtu ambaye alikuwa halali kwa sababu ya bidii ya kazi yake alafu juu yake anamwomba na Mungu kwa hiyo unaona kwamba huyu yuko anaomba na juu yake yuko anatafuta alikuwa anaomba makate wale ni wafugaji eh walikuwa wanafuga kondoo Naamini na mbuzi labda na ng'ombe lakini anasema ni kondoo zaidi eh alikuwa omba ufanisi katika ufugaji katika utajiri wa wanyama na mifugo kwa ujumla lakini juu yake anafanya mbinu kuna anambigua mbinu alizifanya za kutumia miti ile fulani akawa na nani akawa naiweka mbele za sehemu ambapo wale eh, wale kondoo walikuwa wanapanda wanapandana Hili eh? ili tuzidiweze kuzaa alitumia kanuni fulani ya, ki, ya kisayansi sana eh? ilikuwa ni mbinu ambaye haikuwa na ubaya. Of course binadamu kwenye Biblia pia kuna mbinu nyingine wazifanya ambazo hazikuwa nzuri. Eh lakini tunaona kwamba okay, ujumbe wake ni nini katika utangulizi huu? Tutaenda baadaye kwenye hivi penginele kimoja kimoja kwa ndani sasa. Ujumbe wake ni nini? Tumuombe Mungu ndiyo, lakini tuweke na bibi yetu ambaye ni nzuri. Kwa sababu so, Mungu katupa viungo hivi mikono hivi vichwa hivi na wakati mwingine viungo tunalozadhania ni vikubwa ni mivitu kama mikono na miguu misuli Kimsingi unakuta ni ile fahamu na hekima na ubongo ambao Mungu ametupa eh ndio sababu kwa kawaida unaweza kukuta wale labda tafuta labda viongozi wakubwa hukuti watu hawachagua watu wenye misuli mikubwa kwamba sasa huyu ndio kiongozi jemendani mkubwa kabisa hapana unatafuta mtu mwenye hekima wakati mimi naweza kakuta ni mfupi kazi nyingine wakuta labda hata na na kilo hazia timia timia lakini anavipawa kwenye kitu chake. Amina. Mm. Koyo, kwa Wao sona kwamba ni mapenzi ya Mungu tuenda kwenye undani kidogo. Lakini bado kuna kukumbusha audi ni kama vile kubembeleza eh kubembeleza ku kutokukata tamaa na kuendelea k, k, kusisitiza jambo eh unagonga unagonga unagonga eh? lakini mtu anayeomba asitafute wala asibishe hodi ni mtu ambaye inawezekana akakaa kitandani kwake au chumbani kwake akaomba tu. Hatuoni kwamba nicho neno na Mungu linatuambia katika Mathayo 7 eh? Situ anachosema unazosema sasa mimi mtu mzima na nini ivi tunafanyaje? Basimfundishe mwanao. Eh watoto wangu washajitegemee wakubwa, mfunishe mjukuu wako. Eh nini ngumzishe eh, Toa hekima Unajua ni, ni mapenzi ya Mungu kwamba watu wazima waweze kuwa wenye kutoa hekima kwa watu wadogo. Watu eh? Lakini vitu vingine tumefanya wenyewe vile eh? vile. bado tuko kwenye uso wa dunia hii. Bado tuko duniani. Mungu anatutenda kama vijana wadogo hata kama tuna miaka 70, 80, 90, Mungu kwake wadogo kwa sababu so, Mungu ni wa milele. Kwa hiyo kwetu anatutiona watoto wadogo. Eh? Eh? adab hata Yesu kuna sema anamwambia kana sema msiegope yenyu watoto wadogo au kuna, atumia neno dogo kama la wadogo sababu Yesu ni wa milele ina yeah. petro wengine inawezekana walikuwa umri sijui huo umri wao vipura sasa katika hivi penginele eh, kwa undani kidogo tuone kwa habari twanza kipengele kikubwa ambacho kinajulikana ambacho tunatakiwa tufanye sana kuliko vingine ni kitakuoma kwa watu kutafuta hata watu wa duniani wanatafuta kweli kweli watu wanajua kutafuta mali duniani na, na, na ana kwamba watu wa dunia ni ni wazembe hawatafuti mali wanatafuta e, na kuomba hatuongelei wakati mwingine mali watu haraka haraka tutafikiria kuomba tunaongelea mali majumba e, mashamba hapana wakati mwingine kuomba afya wakati mwingine kuomba familia nzuri eh wakati mwingine kuomba uzao wakati mwingine kuomba amani eh, kuna watu wengine wakutana toka anatoka mahakamani Jumatujuma ameitwa kwenye kesi ya pii eh hivyo navyo sio vitu dogo wewe kuomba mambo yote na sehemu nyingine ni kuomba hekima ya Mungu kwenye maisha yetu sehemu nyingine sio hekima tu pekee yake kuomba roho mtakatifu anasema katika kitabu cha cha Luka Luka mlango anasema eh je ni je Mungu hata wa mwombao roho mtakatifu wa Mungu hilo nalo hakuna kitu kizuri kama kuwa na roho mtakatifu wa Mungu akiwa na kuongoza akikupa aki hekima ya utendaji Ya nezi ya ulinzi ya ya, ya, ya, ya, ya za Mungu zikao juu yako ni kitu kizuri hata hata mambo mengine yote tunadhani kwamba ni hatuna hata tukamilishia eh eh Tulipo kwenye kipengele cha kuomba. Hiki ni emu kidogo. Nafikiri ni yeye akafundisha somo la maombi. Maombi yanayoliguswa sikio la Mungu. Eh lakini naamini leo utasoma tofauti kidogo. Eh lakini yote ni yale eh maombi kuna kanuni kadhaa kwa kweli za kibiblia. Na hizo kanuni za kibiblia kuchunguza ndizo kanuni za kidunia. Eh kuwezo kaenda kumomba mtu kitu usipo kwenda kwa utaratibu mzuri akakupatia kuna watu wengi anaweza kama kuomba kitu kwa hivyo kuomba kukopa hela kwa mtu akaona ulivyo aina anaona hivi si mtu kuna mtu mwingine anajua namna ya kuomba na sasa kama tunafanya kwa wanadamu kwa Mungu zaidi eh? pamoja na kusema tuangalie habari za kuomba pamoja na kusema sana maombi bado hatujui kuomba ilivyo sasa leo hii ukitafuta masomo matano yaliyo kwa makalisani makubwa kabisa kuna maombi Nadhani inaweza ikawa kawa namba 1. Eh, maombi. Eh, somo la eh, utasikia Roho Mtakatifu. Eh, kuna vivitu frani lakini maombi ni kama, watu wanaamini kwamba uhusiano kimsingi ni vile makanaisa yanavyoamini na ya WaKristo. Wanadhani kwamba uhusiano wao na Mungu wao ni habari za maombi. Kwa mfano watu tunawapeleka injili. watu wanaitana, "Eh, jamani tumekuja wamekuja kutuombea hivi njoni." nje tumewambia kwamba tumokuja kuomba. Sio mekuja ujumbe wa Mungu. Tunakuja na injili. Ndani ya injili si kunaanza kwa kuna maombi humo na bila shaka tunaanza kwa maombi. Eh, lakini ujumbe mkubwa wala sio maombi. Kwa hivyo pamoja kwamba maombi yamewekwa wekwa sana mbele, yanaongelewwa ongelewwa sana zaidi, lakini bado tunaomba isivyo sawasawa sawa. Na kimsingi hatuombi. Sasa naomba tueleze eleze baadhi ya mambo ambayo Mungu anataka tunapokuwa tunaomba eh. Kwanza tukumbuke Iki sio kigumu lakini ni tamsingi. Eh huwa nilaisha kukifanya. Tukumbuke kuomba kupitia katika jina la Yesu Kristo. Eh. Ma, ma, Mawasiliano yetu ndio tumetoka kusoma kwenye kwenye Timotheo mbili 1:25. Anasema mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu ni Kristo Yesu. Hakuna watu leo hii wanaomba kupitia jina la, la, la, la watakatifu wa makanisa yao unasikia mtakatifu Rafael utuombe Sisa hayi maombi kweli Mungu atajibu tumetoka kuona kwamba mpatanishi pekee njia pekee yetu la, la lango la mbinguni yako malango mang'a Maombi yetu yanaenda mbinguni tuna malango mang'a liko lango la Kristo peke. sasa wewe unaanza kutumia njia ambayo hazipo Leo hii watu wanaomba kupitia kwa mtakatifu Rafaeli. Mtakatifu sijui Nyasi. Sijui mtakatifu Perpetua. Mtakatifu sijui nani Brigita. Ni mtakatifu nani? Hizo zote ni kujidanganya. Hizo ni, ni, ni, ma, ni mambo tu ya kijamii ya, ya, ya kujifurahisha. Kwa sababu so, sio Biblia inachosema. Kwanza huwajui, yani hu, unajiuliza hiyo habari imetoka wapi? Uliambiwa na nani? Imeandikwa wapi? Eh? Haya kuna watu wanaomba kupitia kwa jina la Maria. Hachukii kuambiwa hata siku mmoja. Biblia inasema eh tuna anasema mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi Yesu Kristo anasema. Anasema mimi ndiye ndimi ndi, ndimi lango la kondo. Haya maombi yasiopita mlango ni anatata wapi. Sasa nadhani mlango ndio njia ya mambo mengi kupitia. Eh na hii nyumba ya Mungu inaonekana haina madirisha ni mlango mmoja ambao ni Yesu Kristo. katika kitabu cha tumbe kwa, kwa, kwa jina la Yesu Kristo tuemsome eh, katika kitabu cha Yohana mlango wa 14:13 anasema Na hii mistari leo hii ni kwa kishia unaweza kutoka hapa ukajikuta kwamba labda haya mambo ulijifunza tuliofundisha, tulijifunza hapa. Labda haya, kufa, haya tafanya kazi sana mara moja. Lakini Eh, hii haina tofauti na mtu anayejifunza lugha. Huwezi kaenda kujifunza sentences 2 3, siku ukaanza kuongea Kiingereza. Lakini, ukijifunza kidogo leo, na siku nyingine unajifunza kidogo, utafika sehemu fulani utaanza kutengeneza sentences za hiyo lugha. Eh. Hem tu katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 13 anasema hivi. Yohana 14 13 anasema hivi. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili baba atukuzwe ndani ya mana unaona kwamba tunaoomba kwa jina la Yesu. Hapa ushu, uh, uhakika tuliopewa kwenye kuomba ni kuomba lolote kwa jina la Kristo. Hapa kasema kwa jina la Rafaeli? Hapana, eh. Mkiomba neno lolote kwa jina langu anarudia mshairi wa 14. Ne. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Eh? Unaona kwa unaona kwamba Eh. mkiomba neno lolote nitaisha. katika tukao kwa Yohana na nne tuene katika Yohana. Hiyo sehemu sio ngumu. Baadhi ya Wakristo Kristo na makundi ya Wakristo huwa wanaomba kwa jina la Yesu. Wapo. Huu ndio kwamba hicho kitu kimo. tume labda <coughs> tutusema sahihi. Lakini hiyo sio kanuni ya Kristo peke yake. Ziko nyingine. Eh? Eh Yohana sita Tuseme mstari ule wa 24 anasema hivi Yohana 16 24 anasema hivi Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu ombeni nanyi mtapata furaha yenu iwe timilifu Sasa yuko anawaambia kina Petro na hawatushamii kama alikuwa amekamilika kwa kile kitu Lazima hata sasa hapa ni Hamjaomba chochote Unajua haya ndio maasha ya Kristo Eh, sasa wewe jiulize kama kina Petro anaambiwa na Yesu akiwa pamoja naye, anasema yeye kina Petroe eh, hakuna mnichaoomba kwa binafsi. Mpo tu. Kwa hiyo mmepungukiwa hamjaomba chocho. Tu? Je, si zaidi sana sisi si, leo hii? Eh, ndivyo alivyo. Eh, kwani Yesu anawasifia kina Petro kwamba mmeshaomba vya kutosha. Anaambiwa sioni ombi mlonepo. Mimi nakuahakishia wewe ulioko hapa na mimi kimsingi huu msario unatuhusu. Hatujaomba neno lolote. Hivi tulivyonavyo Mungu tu kaamua kwa hekima yake katupatia. Eh, hatujaomba jambo lolote kwa jina la Yesu Kristo. Na anasema lolote mtakaloomba kwa jina langu nitalifanya. Hebu naomba ukitoka hapa nenda kumjaribu Mungu. Sawa? So, Twende kumjaribu Mungu. Tumeona kwamba leo anasema ni kweli. Kama una jambo lolote. Labda ni ugonjwa unakusumbua. Labda ni familia imekukatalia. Labda ni kitu gani? kumbuka kuwa unapiga magoti angalau mara 3 kwa siku muambie Mungu andika vitu kabisa kizeni watu wengine wanaomba kwa, wanaandika si vibaya kabisa mara bila daftari unapotea bila habari huo wakati mwingine usipokuwa Mungu anataka tutumie mbinu zote. ikiwa ni pamoja na kuandika andika vitu vyako ikiwezekana kila mwezi haya mambo haya ndo nataka ni na ninachokuandikia mimi mimi sijawahi sija sijawahi kuanza kufungia sijawahi kuomba nikiwa nimeandika eh ile anajua wa Kristo waliokuwa kiroho na hasa wenye mambo mengi huwa wanaandika vitu. Nini wao iko na na vi kwenye fahamu yangu na nitaomba yeye nitaoombea yeye. nafanya hivyo. Lakini lile kuna vitu vingine ambavyo lazima ukumbuke. Kumbuka kuombea familia yako kila siku bila hata kuandika. Kumbuka kuombea watoto wako. Ikiwa zekara na mtoto na miaka mitatu 4, mitano, mitano hapo. Kumbuka kumuombea mke na mume mwema, mapema kabisa. Mmoja anikuuliza, ukiwa unalima una shamba la labda mazao ya kibiashara ki una unaanza kutafuta soko lime. Wakati ukisha ivisha, umeshavuna au kiwezekana unaanza kutafuta survey ya soko kapu, wakati unaanza ku, ku, kufikiria ule mradi wa kilimo. Unaanza kutafuta soko mapema kabisa. Eh, tafuta soko la mwanao. Eh, muombe Mke mwema mme mwema Biblia nasema katika kitabu cha misali Je, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Kwa maana kima chaki chapita kima cha marijani. Hapa vile vile na mme mwema hapatikani. Tampata mme anaye anayeangalia anaye mipira, anaye kunywa pombe, anafanya nini? Lakini anaweza kawa hata na hela akawa nazo. Lakini waume wengi wa, wa sasa hivi ni ATM. ATM ni nini? Ni sehemu ya kutoa pesa. Yaani kazi yake anajua kama kazi yangu ni kutoa tu pesa. Anatakiwa kulisha neno la Mungu. Anatakiwa kuhubiri, anatakiwa kuongoza, anatakiwa fanye nini? Hapo naongea upande wa wa kiume. Eh. Jamani, tusipokumbuka Ivi, unajua kuna vitu vingine ukivyoma mapema una un, kama mtu kitaka kumta labda una kitu ukimwambia mapema mtu usimzotokee usim, mshonini mshonini bwana eh nahitaji hapana wewe kama una jambo labda mwezi wa leo ni mwezi wa wa pili una jambo kubwa muandae mtu mumwambie bwana mwezi wa nani kuna jambo hili na hili huyo mtu utakuta kwamba Tayari tangulia Tuandaye hatima miji familia waume wake wa watoto wetu kwa safari najua Nizekana ikawa inaonekana ni jambo dogo lakini jambo kubwa. Eh. Yeah. Na wewe ambaye ni mume, ni binti, ni kijana, muombe Mw Mungu hayo, usisubiri kama nitaombewa. Anaombewa yule mdogo? Mkubwa anajiombea. Aya, tusaendelee sana. Kanuni ya kwanza tumeona kwamba tunaomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo na Yesu sehemu zote anasema jamani mkiomba kwa jina langu mkiomba kwa jina mda wote tumkiombe Tumeona kwamba waombaji wengi wa dunia hii Wakristo wengi wa dunia hii huomba nje ya jina la Yesu Kristo. Wako wachache wanaomba kwa jina la Yesu Kristo na kwa kanuni mbaya. Eh, ende kwenye hoja nyingine ya kuomba. Ku, kuomba ku, kwa kukaa katika neno la Yesu. Huwe sasa hapa ndipo makanisa karibu yanashindwa yote. Kukaa katika jina la Yesu. Unataka nini? Mtu anataka, hebu angalia, yaani mwanadamu mana, wa sasa hivi au mkwistwas eh, wakati wote niseme. Eh, anataka avunje kila kanuni ya Yesu, kila maelekezo ya Mungu lakini aende akaombewe aende akaombe akapate. Yaani Mungu akimwambia kitu yeye hataki kusikia, lakini anataka yeye akimwambia Mungu Mungu asikie. Ha, nimetia chumvi kwenye kauli. Nimetia chumvi kwenye kauli. <coughs> Hapana, watu wanataka Mungu akimwambia neno hili katika Biblia hataki kusikia. Hataki usikia, lakini yeye anataka akimambia Mungu Mungu asikie. Sio sahihi. Yesu anasema anataka tukae kati katika, katika, katika neno lake ili usudi tukioomba tusikiwe biblia nasema kutoka katika kitabu cha Yohana tu maombi mengi yako kwenye Yohana kwa hiyo tusome nasema hivi yohana 15:7 anasema hivi ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ya ndani yenu hiyo ni ni sharti sio sharti anasema ombeni mtakalo lote nanyi mtate sasa hapa unaona kwamba kuna shati bila ile shati kutimia, unaona kwamba hakuna uhakika sana wa kutendewa. Azima mke ndani yango na maneno yangu kagana ndani yangu. Leo hii Yesu Kristo anataki tusikie maneno ya Yesu Kristo. Sisi kwa mfano tunao Biblia tunachukiwa. Tuna Naizikana zilioko hapa mnatupenda au mnatupenda kidogo na kutushika kidogo lakini kuna wanaotuchukia kabisa. Eh? Lakini kulingana na Kristo pamanya anakwambia kwamba alikuwa hajaomba lakini anakwambia mtakapokuwa umeomba basi kumbuka hivi kwamba lazima ukae ndani yake nani nadhani kwamba Yohana mtume alipo ili neno alikuwa hakae ndani ya Yesu alikuwa anakaa ndani ya Yesu eh na maneno yangu je maneno ya Yesu Kristo alikuwa hayakae ndani ya Yohana mtume alikuwa anakaa ndio sio huyo mtu akiomba chochote anapata na hicho kilichoandikwa kwenye kitabu chake kwenye nyaraka Sema wachochote tuna ujasiri tunacho tunachokiomba tunapata kwa, tuna tuna kwa sababu tunatia mapenzi yake. Eh. Leo hii mkristo anataka aende, avaae kikahaba. Hana tofauti kabisa na wale makahaba wa mjini. E, kama ni na kuna, kuna mavazi yanakuja, anavaa na kama ni kifua, anaonyesha kila kiungo kutoa ncha za, za, za kifua chake pale, sawa? Alafu amepiga hana kama kutoka baba baba baba baba, baba, baba mungu. mungu Na anakuambia pray pray pray, pray, uh, uh, pray pray pray worship, pray, pray, ni, ni, ni, ni, ni, worship ni kama ku, ku eh, eh Yule anaya, ongoza, hay, nani Woi hapana sio mapenzi ya Mungu. Biblia inasema eh, kama ni mwanamke wavae na kujisitiri. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo kwanza mrango wa pili. Eh anasema Mungu anatoka tunapoomba atue tumeachana tumekaa. Jamani ngoja nitangoja ni kusema Mungu wetu ni tofauti, Mimi naongea kidogo kwa ukali kwa niaba ya Mungu. Mungu wetu pia anakipengele cha neema kikubwa kuliko cha manadara. Eh, wakati mwingine inawezekana tusizitimize hizi kanuni agakwsema hawa ni wajinga tu hawa ni wajinga anatupa hata Jye, Mungu sana anatupa hata bila kumwomba e, lakini usitegemee kupewa bila kuomba Mungu anasema vile ninavyo hapa bila kuwaomba ni vyangu juu yake omba vya kwaku e. kwa hiyo wakati mwingine inawezekana tusitimize makusudi yote ya Mungu lakini ile kusudi tukao wakamilifu mbele za yake kusudi tukatimize makusudi yake anatutaka tukae katika neno lake ile kusudi tuombe tuweze kusikiwa twendeni twende katika Yohana wa Yohana wa kwanza Yohana, wa kwanza 3, 2, Yohana wa kwanza 3, 2, kanuni nyingine na na tutakuwa vizuri. Yohana 3 eh, Yohana kwanza 3:21 hivi. wa kwanza Huu ni mstani muhimu sana anasema hivi. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu na lolote tuombalo twalipokea kwake lolote tuombalo twalipokea kwake sababu kwa nini kwa kuwa twazishika amli zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake huyu ni Yohana anaongea kwa ushuhuda wake akiongozwa na mtakatifu vile vile je huyu mtu anaomba na kukosa au anaomba na kupata anaomba na kupata kwa nini ametoa sababu anazishika mlizi zake na kutenda mapenzi ya Mungu Leo hii wa Kristo wengi kabisa kabisa kabisa wote ni washahidi hatuwajui idadi lakini tunajua ni sehemu kubwa ya wakristo Anataka amwombe Mungu nje ya hii kanuni sasa jamani siko tunam, tunam, kama tunamsukuma Mungu mpaka adondoke hawezi anawezi kudondoka mbele yani kama tunamjaribu sasa unajua Mungu watu wa Mungu a eh, turumjari Mungu. Turumjari Mungu. Najua sio jambo rahisi sana kufanya yote lakini Mungu kumkaribia Mungu katika haya yote. Tukimkaribia katika maombi, tumkaribie katika amri zake, katika neno lake, katika maelekezo yake, hivi vitu vyote vikiungana tunapata tunachokihitaji. Na kuhakikishia wakati mwingine vitu ambavyo Mungu anatupa. Sio siwele kubwa kuna vitu vikubwa ambavyo dunia pia inatoa dunia zikatoa vieo e, mimi najua kwenye biblia watu waliopata vyeo. vya kimungu sio wengi alikuwa ni daudi selemani vile vieo vya kifara lakini leo hii kuna watu wanapata vyeo kuanzia sijini leo kuna viao vikubwa hapa Tanzania kuna watu wengine huwajui hata ukikutana magari yao na tembea barabarani unajiuliza ile namba plate namba ni nina mangapi huijui ina majina tu ya ajabu ajabu ina za ajabu ajabu, ajabu. kwa sababu haweza kutumia herufu za maneno wa kawaida ni kiongozi mkubwa ana mamlaka sasa unao sema maana anachosema ni kwamba vile vitu ambavyo ni vikubwa kwa Mungu hakatimngili sio hivi kama vyeo. inaweza ni amani ya moyo inaweza ikawa ni Mungu kukata mashambulizi ya maadui zako akayafunga akakufunika Eh, hey, ha hakuna kitu kibaya umekaa hapa unasikia huyu anakuvuta huku anakushambulia. Huyu anakushambulia huku, unajikuta muda wote uko katika kupambana na mashambulizi ya wanadamu. Ipo hiyo. Unaweza na mwanao. Ukashambuliwa na mmeo, ukashambuliwa na mkeo, ukashambuliwa na jirani yako, ushambuliwa uka kazini, ukashambuliwa na bosi, ukashambuliwa na mpaka hata barabarani uko naenda tu mtu ada daradara kwenye ukakuta unamtu anakushambulia tu. Unashambuliwa na vibaka. Hivyo tu pekee yake Mungu anatosha kufanya nini? Kutulinda dhidi ya hayo kwa kukuta una muda wa kuishi maisha. Eh. Turu kwenye Yohana eh 14 21 nasema hivi Yohana 14:21 nasema yeye aliyena amri zangu na kuzishika unaona kwamba tunaomba tukiwa katika mapenzi ya Mungu ni pamoja na amri za Mungu leo hii ni vigumu sana kusimama madhabahuni kama hivi ukaanza kutaja habari za amri za Mungu yani tayari ni kama ni kama unaongea uhaini leo ukitaja amri za Mungu kwenye madhabahu ni kama mhai Ah, nimetia tu. Yeah. Tumishi ni hamisha. Yeah. Eh? <laughs> Kusema sima habari lakini Mungu sema m ana sema mwenyewe. Anasema hivi, yeye aliyenaamri ah utasikia sisi watu kwa chini amri. Sasa huyu ni Yesu gani? Mimi nadhani huyo Yesu wa Biblia ndio anaongea. Au ah? Wewe Yesu wa Biblia anasema hivi, yeye aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na baba yangu nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yesu Kristo akijidhihirisha kwako na mimi, huko ndiko kutupatia mahitaji yetu. Maana asipodhihirika utapata nini? Eh, anasema. Em tuende mbele kidogo. Tulikuwa tunaangalia kwamba tunaomba ukuja kwa jina la Yesu tunaomba kwa kwa kukaa katika mapenzi yake ikiwa ni pamoja na kuheshuka mezani naomba, naomba kuanzia sasa ikiwezekana tukiongelea habari za amri za Mungu tusiji tukoonekana kama wahaini yani liwe ni neno lenyewe li, leo ukitoka boga ndani kwa makanisa ya Kristo asilimia, asilimia tisini na tano ya makanisa ya Kikristo ukiongelea habari za amri za Mungu unakuwa umekuja kama mhai umekuja kupindua ni Nimpi, mpinduaji na na adhabu ya mlaaini ni wao. Aliyesema ni Kristo. Kristo anasema katika Yohana mlangu wa 10 na 14 15. 15 14 sorry. Anasema mki ni penda mtashika mizana. Hicho kipimo, kipimo fake cha kumpenda Yesu Kristo ni kumshika mizake basi. Na huwezi ukatofautisha habari za kumpenda Yesu na kupendwa na Yesu. Maana hao huwezi kuzitofautisha na habari za za kuomba na kujibiwa. Ni, ni kitu kimoja hicho? Eh. Huwezi kumjibu mtu usiyompenda au asiyekupenda. Eh, nani, nani ananielewa? Ni wenyewe najaribu kujielewa. Sio kama nasema vitu ambavyo najua sana. Ni najaribu anajaribu kuvielewa. Eh, anasema Hoja nyingine nasema kuomba katika mapenzi ya Mungu. Ni neno linafanana na kidogo na kuomba katika eh, katika eh, za Mungu eh, katika neno la Mungu amli za Mungu. Lakini hii ni kuomba katika mapenzi. Mtu leangalie mapenzi. Chule katika Yohana wa kwanza. Eh, lakini mfano mzuri wa mtu aliyekuwa karibu na Mungu alikuwa ni Yohana. Je ni nani Yohana wa leo kati yetu? Naomba kila mtu achagoe mtume mbali ndo saizi yake. Hapa tulipo. Yohana mnakumbuka alikuwa amelala kifani kwa Yesu, si Yani Yaani ndo alikuwa yeye na Yesu wameshikana kabisa. Eh? Tuchague, nani anataka awe Petro? Hii kusudi Mungu anasema nenda, Petro anasema mimi ni wa kwanza natangulia, hata kama hajui tafai. ukiweza ukewe, kuwa Petro, kuwa Petro, kiweze kuwa Yohana kwa kujaribu Kukaribiana na Yesu na kupendana na Yesu, fanya. Lakini kuomba usiwe Yuda Iskarioti. Eh. Ukitaka kuwa mtume ambaye yumo kwenye orodha kujaza namba sujili askia Yakobo mdo mwingine sijui. Hana hujawahi kusikia hata alichofanya yupo tu anatimiza ile idadi ya 12. Hajaweka andika injili, hajaandika chochote, hajatufanya jambo lolote. Unakuta wa waliokuwa natenda Valentine na yakinao. Petro, Yohana na Yakobo. Kidogo anaingia Filipo kilego anaweza kaingia eh, hata Tomaso bwana wazidi alikuwa na wasiwasi wasi, lakini baadaye kaamua kutenda na tena eh, so Tomaso to, kuna ni alimwambia wazake jamani hem tuende Yesu anaenda anarudi waahudi kufuata anaweza kamua Yohana Yohana anaweza wakamua hem tuende wanataka atangulia wanataka Yohana wanataka Yesu aende peke yake wakasema twende naye Judas yu na, nani yule Thomas aliwashauri lazima jamani twende kama nikufa tu anasema e? katika Yohana mlango Yohana wa kwanza. mlango wa tano, msali wa 14 anasema hivi siku tunaangalia kipengee kuomba katika mapenzi ya Mungu jamani tujitahidi kuyatafuta mapenzi ya Mungu Mungu anasema tazama nimekuja kuyatafuta mapenzi yako Tujitayiduke kutenda mapenzi ya Mungu. Unajua kutenda mapenzi ya Mungu ni mambo mapenzi ya Mungu ni mengi jamani. Tu wewe nawaambieni baadhi ya vitu vya mambo ya ma, ma, ma, mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni, ku, ni kuisikia sauti yake, kusoma neno lake. Eh. Mapenzi ya Mungu ni ni ni nikutakasa ni mioyo yetu. Kila siku na neno lake. Mapenzi ya Mungu ni ku inaanzia sana katika kufuatilia neno lake na kujua anachokitaka ya mungu pamoja na na kinywa chetu. Tuweze kuzuia kinywa chetu. Tuweze kuzuia kinywa chetu he, kinene, eh, kinene hekima. kinene hekima. Mapenzi ya Mungu mengine makubwa ni kuwafikiria na kuwajali wengine. Kaso baada ya somo hili mwishoni kuna mstari 12 atafunga na sema chochote unachotaka watu wakutendee vivyo hivyo watendee na watu wengine kwa sababu ndivyo ni utimivu wa sheria ya manabii. Mapenzi ya Mungu ni kukukumbuka mambo ni mambo ya wa watu ni. Leo hivi ni wengi tuko wa binafsi. Yaani unafikiria tu cha kwako peke yako. Peke yako. Ukijitahidi sana unakumbuka watoto wako, mmeo, mkeo na, na, na watu, Leo, hiipi, watu wa karibu. Leo kuna watu akichukua nafasi serikalini anaajiri watu wa mkoa wake peke yake na kabila lake. Si upenzi wa, wa mkawake, Siu, ya Mungu wa. E. Yohana e, wa kwanza Ana wawanza 5:14 anasema. Anasema "Na huu ndiyo ujasiri tulionao kwake ya kuwa tukiomba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, anatusikia." Ni mstari mzito. Kama ikiwezekana naomba upigie mstari kwenye bibu yako ikiwezekana ukae unaulejelea ikiwezekana ukae ndani ya ufahamu wako wa karibu Anasema ujasiri tulio nao ni huu kwamba kila tunachokiomba sawa sawa na mapenzi yake Eh? Anatusikia? Anatusikia? Tumeende kwenye Kende kwenye twende tu, kwenye Wakorinto wa 2. ndo tusomea kwenye masomo ya leo baadaye lakini ngoya tuende pale pia Wakorinto wa 2 1279 nasema hivi Wakorinto wa 2 afa tarudi karibu na hapo tulipokuwa kwenye karibu na nyaraka hizo za mwisho mwa Biblia lakini turudi katikati ya Biblia Wakorinto wa 2 kuna mstari ambao unajibu hiyo hoja kwa karibu sana au unaifafanua zaidi na, ndio, na ndio kusoma biblia lazima uende kwenye mstari inayofafanua mingine kwa neno la pili mrango wa 12 mstari wa saba anasema hivi kwa, kwa neno la pili mrango wa 12 mstari ule wa saba anasema paulo anasema na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi hivi najua kuna watu wanaomba ili waweze kujivuna Eh. Kuna watu wengine anaomba ili kusudi kanisa liongezeke labda ni awe askofu, aweze kujulikana kitaifa. Kuna watu wengine anakuambia ni, ni gospel singer, wale waimbaji wa nyimbo za gospel. Anataka a uh, CD um, album zake ziubalike, ziji nini ili kusudi aweze kuwa maarufu dunia nzima, ni kujivuna huko. Amdhani kwa mlicho kito kipo? Kifo hicho. E, na huo ni mfano umetoa lakini wengine hapo katika mashetaa na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa manufunuo hayo <coughs> nasema na alipewa muiba katika mwili Mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi kwa ajili ya kitu hicho na alimsihi bwana mara tatu kwamba kinitoke naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uweza wangu hutimirika katika udhaifu hapa kuna jambo linampata Paulo sio jambo zuli. lakini ndiyo mapenzi ya Mungu Paulo anajaribu kama kushindana na hayo mapenzi anamuomba Mungu mara tatu msingi wa uchunguzi wa Biblia wa, wa wanasema sio mara tatu kwamba ameomba akarudia karibu hapana inaonekana alifanya karaba misimu kama mitatu miaka mitatu na alifanya kipindi kikafanya akafanya oh, badali akarudia tena akarudia mungu anasema hapana mimi ninataka endelee kwa hivyo eh si unamuiba eh, nao lengo ni usudi usiweze kufanya nini kujivuna kupita kiasi kwa ajili ya mafunuo uliyoyaona ulipotwaliwa katika mbingo ya tatu eh unaweza karudi, sasa ukatafuta maarufu uliyopitiliza kwa hiyo na kuwekea mwiba ili kusudi uweze kukushusha kidogo tulia hapa ndio mapenzi ya Mungu katika hilo. Eh, inawezekana kuna Mungu akawa na mapenzi ya Mungu kwako kwamba labda uweze kuishi maisha madogo ya kawaida. Akijua kwamba ukiinuka tu ukapanda tu juu kidogo, labda utaharibu familia yako. Eh, labda uta utaivunja Labda kama ni baba akakupa era utaondoka uta, utaenda utahama, uta, uta utaenda sehemu nyingine. Asho basi atakupa ule kidogo hicho chiki kutoshee hapa. hapa. Eh, ni mapenzi inaweza ikawa ni mapenzi ya Mungu. Je, ni rahisi kuyatambua kwamba hayo ndio mapenzi ya Mungu kwa mtu sio rahisi sana. Lakini kwa mtu ambaye ana uwezo wa waku, waku, kutafakari mambo ki unaweza kujua kwamba mapenzi ya Mungu yako hivi. Kuna watu wengi kabisa na nimewaona wengine nimewas nime nime tafakari unakuta an, Mungu anaweza kampa mazingira fulani bila kama ni ningumu sana kwa mfano kwa kutaba kuna ugumu wa maisha amepitia katika jambo fulani lakini ukagundua huo ugumu ndio aweze kumtumikia Mungu Ati, Ukiondoka ule ugumu tu ataacha kumtumikia Mungu Eh. Anaweza kukupa tu ukawa ukawa huko peke yako kuna wapi Eh. Katika hilo akawa, ukawa ndio mapenzi ya Mungu usizewezi kwenda ku, mbali na yeye. Ili e. kusudi anasema mimi ndio nitakuwa kaka yako, baba mama yako. E. Eh. Anaweza hata wakati mwingine akaipasua familia kilio kwamba ikiungana tu itaungana aitoke iende katumike nje ya Mungu. Anaweza kafanya vitu vingi so Kama alifanya kwa Paulo ndio mapenzi ya Mungu je? Eh. Hem tuendelee. Emtu kwenye yale ya Yakobo pale kule, hemda e, uh, Nimefanya kama ndo nafundisha somo la maombi wakati kuna vitu vingine. Ingine sasa ni jambo gumu sana. Usifugusa maombi ya Wakristo ni ni silaha yetu kubwa sana tusiboi jua namna ukitumia badala ya, ku, ya, ku, ya kupiga maadui inaweza ikatupiga miguu sisi wenyewe hey, eh kwa hiyo tunahitaji nasema katika wakoni, hey, Yoko, Yoko, Nne, Tato, nasema. yakobo anasema yakobo sura ya yakobo anaenda kushoto Johana, kama Yohana kama ulikao meshuhudi kwa Yohana yakobo ni baada ya waebrania 4:3 hivi sikiliza maneno ya Mungu anasema hivi kulingana na neno Mungu anasema hivi yakobo naomba kama haya mambo unaona ni unajua haya mambo sio mambo madogo kuyachakata ku, ku, ku mambo ya Mungu na mambo mapenzi ya Mungu ni hizo kutoka hapa baba tunamuheshimu baba baba baba lakini kule kwenda kwenye kanuni za kimungu katika sio jambo dogo hasa kwenye ugeni kwa mtu mgeni katika ukristo ukisikia haya mambo wala usikate tamaa pana Wose mabaki okay. nimeaskia. Ufufaye kama wale Wayahudi, walinena akamsikiza Paulo, Wayahudi kwa mazeno ya Hizi habari tunataka tuambiie tena uki kwenye jumamosi zinazokuja. Inaonekana hatujajielewa lakini tuna hizi ni nzuri. Tu, tu, tutakuja tena utuambiie. Eh, na nyingine tena tujue. Kwa hiyo ukiona kuna vita ambavyo wakati mwingine hauelewi, usikate tamaa. Mungu anakupenda, ana wakati atakujulisha makusudi yote na ukamilifu. ni e, mapenzi ya Mungu kama tumjue. Yakobo 1:3 anasema hivyo. Hata maomba wala hampati kwa sababu maomba vibaya. Sasa kama Biblia inasema kwamba wakristo wanaomba vibaya, tutakataka kusema? Hivi mtu anayetoka baba, ah, akapungasema msibatuke. Mungu anasema msii mnapoomba msiiwe kama wanazi ambao wanaomba wakiwa wamesimama kwenye masinagogi ma, ma, ma na mabarabarani na kwenye njia kuu ndicho watu wanachaoomba wanasikia, eh bwana wako mpaka dunia mpaka anga lote liungua na sauti zao alafu baadaye wanakuambia mungu unasema mnaomba vibaya eh na haywezekani Mungu asemaye kwamba haya maombi siyataki, yataki alafu baadada akayataka kama hayataki hataki sio Mungu habadiliki badiliki eh hasomi mchezo Haenda kazoma mcheza. Kasuma, mmm, kumbe wanataka ili ngone niende uko pana. Anasema waje kwangu mimi ndiye mwenye kweli. Mimi ndiye kigingi, ndio kisiki. Eh. Anasema, anasema mkeomba maomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa yenu. Leo hii mfano nisho toa, watu wanaomba ushudwa watumie kwa, kwa tamaa eh? anaendelea mbele. Tusome Rutu kwenye Luka 18. Ndio ameenda kweli kweli. Luka eh? 18 anasema Yohana 18:11 Yesu pali. Nasema, yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, eh Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, yani mimi ni maalum, mimi ni special mimi. Fa mavazi marefu. Hey wanavaa uniformu siku kuna vinguo fulani vya vya, vya, vya kirokole kama visivyo na vinaubapa vina ubapa umepita hapa na nini ni mavazi maalum wengine ni, ni vikoti virefu kama vya Nigeria asipofanya hivyo anakuwa ana hajaenda kanisani anavaa kisuruali na kikoti kinaenda kama kinagusa magotini mavazi marefu ya ni kundi hili anasema falatani anasema mimi nafungu anasema eh, Namshukuru na msara kuna Yule Farisaka simama akiomba hivi moyoni mwake eh, Mungu na kushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyang'anyi wadharimu wazinzi wala, ha, wala kama huyu mtoza ushuru wa pembeni yangu eh, kama haya. Mimi nafunga mara mbili kwa juma eh nimeshatangaza na mfungo kabisa. Eh hutoa zaka mara vitu vyote Huyu ni mtu ambaye anaomba sio katika mapenzi ya Mungu. Anaomba katika kiburi chake. Mungu anataka ajema muombeeni Mungu enyi mlio anyenyekevu duniani. By the way, kukemea dhaimi kama hivi haitunyimi kuitwa wanyenyekevu. Mungu anasema piga kelele kemea Haina maana kwamba jamani Mungu anawapenda sana. Mko vizuri wote watakatifu jamani. Nyosha Hivyo vyote ni ni, ni, ni kinywa ni maneno ya, ya joka. Eh, anakuwa amevaa ngozi ya kondoro lakini maneno ya joka. Ee Yesu alimwambia Mafarisayaka akisema enyi majoka wana wa majoka huyo ni Yohana mbadali Yesu akasema enyi uzao wa nyoka mtaponaje Haimimi Yesu Kristo Yesu kusema haya maneno bado akawa Biblia nasema alikuwa mnyenyekevu Eh mtu yote anayechukizwa na uovu dhidi ya neno la Mungu na nini akapiga kelele Biblia nasema huyo ni mnyenyekevu Tunafanya kazi ya unyenyekevu hapa tuliko na bado hatujaifanya la kwa kutosha. Natokio tulifanye zaidi. Tuko katika kitabu cha Timotheo tulikuwa kwenye Luka. Tunaona kwamba huyu mtu mfano mtu anayomba vibaya, hataombe sana na mapenzi ya Mungu. Eh? huyu mtu hana tofauti ana, anaomba sawa sawa, ana, anaomba kama alivyoomba alivyo sema kwenye Yakobo pale 4, anaposema mnaomba vibaya ksubi kwa ajili ya kiburi cheenu na na na na ubinafsitweni. <coughs> Timotheo Timotheo wa pili Ah, no, tenzane Timotheo wa, wa kwanza. Ni mifano hii. Nimetoa mfano wa, wa Farisayo. Mtu anayaomba vibaya. Huyu mtu anaweza kaa, anatoa na sadaka, anafanya nini na kufunga juu yake, lakini anaomba vibaya. Eh. Nani ilo eneo lililomsumbua Farisayo anadhani anaweza kaendelea ka, katika kuomba likamsumbua na yeye. Ndhani haritakusumbua, sio? Mungu anataka tuombe e, ni ya Mungu e, anasema katika Timotheo Timotheo wa kwanza mbili anasema ule mstari wa pili anasema hivi. E, Timotheo wa kwanza 2 nimesema mstari wa, wa kumi na mbili anasema hivi? Elena dimo dawa ya kwanza 2:11 inasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala wanaume bali awe katika utulivu. Kwa mfano unaenda katika makanisa unakuta anayefundisha pale au mchungaji wa pale ni huyo mwanamke. Mungu anasema simpi mwanamke. Sasa niambie, akiongoza haya maombi wakati Mungu anashambii kwamba kitu sitaki maombi hi, staki, u, u, utelaji, ataya, ataya ya namna hii, sitaki utendaji wa namna hii. Mungu atayabarikia yale maombi? Sio nikinyume nikinyomea na mapenzi ya Mungu. Eh nikinywe mapenzi ya Mungu Eh mfano wa vita ambavyo unaweza kuomba ukafanya tena kitu lakini umesimama katika kinyume. He. Lakini pia tunapooomba tujue kwamba hatupokei kwa sababu ya wingi wa maneno yetu Hii si hasa sana kwa sababu ushoa kwenye lakini twende pale twende pale kwa sababu Kristo Yesu bana unahitaji kudhibitishwa kulikweli. Anasema katika hatupokee kwa wingi wa maneno. Kwe, omba, kwa hiyo tunapoomba tusizani kwamba kwa kuomba sana wewe wewe wewe e, tukaobelele. Hapana, sio wingi wa maneno, sio kelele, sio nini, ni ile nia ya ndani na makusudi ya ndani. Ule upole ule utaratibu ndio unaotupatia. Kwa mfano anasema katika eh, mlango wa sita wa Mathayo 7 anasema Mathayo 6:7 nasema nanyi mkiwa na katika kusali msipayuke payuke kama wanafiki wa Mathayo eh kama, kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa watashikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa me na kuhakikisha kuna watu wengi wanaomba kwa mtindo huu ambao Mungu ameukataa Huhu eh Eh baba baba baba eh ya maumi eh e, e, e, e. ah wapo hawapo ndogo ni kubwa kubwa Matayo 23 23:14 anasema hivi Matayo 23:14 mathayo Mathayo 23, 23:14 asio. Wale wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa <coughs> mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sana ndefu. Hawatiniomba. Lakini nyuma yake ni kula. Leo hii watu wengi wanaombewa na wa, wanaenda kwa manabii. Sijumbe mtoto wetu anauma hiki. Sijumbe mtoto wake kinauma kila asubuhi anakuwa naona mawenge wengi na nini? Kwaje tumpeleke kwa nabii anaenda kuombewa kama mtu huyu wa namna hii ndio anaenda kumuombea ata, atampa majini hapo aliyetoa Nigeria aliyetoa Mabaharini, aliyetoa South Africa aliyetoa Congo aliyetoa Sumba Wanga aliyetoa eh hapo hapo wanaenda hapa jirani tu Bagamoyo aliyetoa kwenye bahari ya Hindi hapo Hojana yule anaenda mbali kutafuta nguvu za za ibada eh lakini Mungu anasema kwenye mstari wa 14 Ole wen waandishe mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnakula nyumba za wajani na kwa unafiki mnasali sana ndefu. Nili makanisa utakuta wanasali sana ndefu kwa Kuna sala nyingine huko kwenye kanisa letu lile. Eh, baba na mnaweza ukasema hata mara mpaka eh, leo tuko matendo ya huruma. Eh baba letu lila. Eh, yaya yaya yaya. Eh, mna, mna hamu tusifanye nini tusidanganyike eh Biblia inasema pia tuombe kwa imani wala sio kwa mihemko yani kwa mkelekele. Hiyo nimetoka kuifema mara nyingi sana eh? Eh? Eh? tuombe kwa imani. Kwa mfano, eh, Emerson amesema moja tu, twende kwa Mathayo 15 afu tutoke. Tu, tu, tu, tu, yaani ilikuwa na mifano mingi lakini ye anasema matendo 15 28 msikilizo huu ni maalum ni maalum kwa maana kwamba unatuambia namna ya kuomba katika kwa imani na ni namna gani Yene, ana, anatufunisha kiutendaji kabisa matendo 15 28 anasema anasema hivi ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kama usakavyo akapona binti yake tangu saa ile ile Unaona kwamba huyo ni alikuwa ni ene mama mkana naye. Mwanamke mkana naye. Alikuwa anaombea binti yake aliyekuwa anapata siumi mapepo sio nini? Eh? Aliwenda kumoomba Yesu hakufuati hakumsijibu na haku haku nini? Mpaka mitume akamwambia sasa ama mpatie ama muondoshe lakini anaendelea kusumbua. Na ndo akaanza kuongea na yule mwanamke. Mwanamke akasema bana mimi na uh, unakumbuka kicho endelee. Yesu akasema kwa kweli imani yako ni kubwa kwa sababu ya, ya ile imani yako kubwa basi yale yote unayoyataka ulioomba utendewe vivo hivyo na ikampata ni imani hapua, omba leo hii mtu anaweza kwa mfano hata wakati kwa mfano siku za namizi tunakuja hapa tunaomba wakati mwingine tunaweza ukajikuta kwa sababu ni sasa kuomba na wote tuko pamoja ukajikuta tu unaomba mawazo yako sehemu nyingine. kwaweza kaomba mawazo yanatembea same nyingine ukapokea Mungu atakupatia tu kwa sababu anatoa kwa neema tu kwa watu wote hata wasioomba. Lakini yale maalumu ya kuomba kwako, wakati mwingine anaweza sikupatia kwa sababu hayaongezi thamani. Eh? Toko tunajibu somo linayosema ombeni nanyi mtapokea. Nanyi mtapata tafuteni nanyi mtaona mta eh, bisheni nanyi mtafungulieni kwa naangalii misali ilikuwa mengi sana katika ile eneo. Hebu tuende sehemu nyingine. Tuombe tukiwa tumesamehe. Eh eh hapo e, ni tatizo jamani. Hapo ni tatizo wanadamu wengi tunaenda tunakusanya matatizo na wakati mwingine unakuta matatizo haya sio makosa ya watu wengine unakuta sisi mtu unajua mtu unaweza kutoka hapo ukamposea yule alafu bado ukam ukamshutumu huyo huyo uliyomkosea ndio sio eh jamani tujitahidi hata kama yule ndiye amekukosea wewe mimi eh bado tunatakiwa tumsami sasa je sisi zilizuri sana ambao yeye ndio tumemkosea alafu bado tumemnyima na msamaha waya kanuni ya kuishi maisha ya kimungu na sio kimungu ya, ya kabisa Wati, leo hii magonjo ya moyo yameongezeka kwa sababu ya dhambi za wanadamu zimeongezeka Ma, kwa mama mengi anaingia ya moyoni yakisha moyoni moyoni ya moyo unazidiwa nguvu na uvruga, una unapasuka una una, una una unapasuka maana kwamba badadamu lakini unashindwa kufanya kazi unasikia mtu leo hii watu akichanganyikiwa tu kidogo niko sababu tu ya mambo yanakuwa mengi. Jamaa ya tujitahidi kutokutunza vitu visiyokuwa na sababu moyoni. Unaweza ili naweza nikafundisha kama somo la saa nzima lakini niseme tu kwa ufupi. Tujifunze kupuuza. Tujifunze kutokujibu pale tunapochokozwa. Tujifunze wakati mwingine kuwa tayari kuonewa na watu bila, ku, bila kurudisha. Eh. wakati mwingine mtu akikutukana usirudishie. Akikutumia ujumbe wa kukoroga usijibu. Eh. Hey. nasema ni kama mtu e, iko kwenye mithali, mtu anachoma moto na we unaweka mafuta. Ajiweka mafuta na yeye anaweka kuni. Sasa wao moto utazimika huo. Yeye kaanza kachoma kiberiti, we unasaidia mafuta, ya na anakuwekea kuni, we unaweka magogo. Moto utaripuka. Eh. Hey. Tuitahidi jamani ikiwezekana hii si ni kwa ajili ya usalama wa moyo wako. Tutaugua mioyo tisha. Eh, tutaacha watoto wetu bado tunawapenda. Tuna Kitakindi kabisa. Tujitahidi, tuitakase mioyo yetu. Ndioje kufundisha somo sio muda mrefu, niko na la msingi kufagia nyumba za mioyo yetu kila siku. Eh, kila siku tunafagia nyumba, tunafagia uwanja, tunafanya kitu, tunafua nguo, lakini mioyo yetu inazalisha taka taka, taka na uchafu hatuziondoi. Jamani kwa Eh tumetukwa tumesahau. Hapo sina muda hata kukaa pale. Tuna mambo mengi sana ya kumalizia. E. E. lakini tukumbuke kuomba sawa na, na sala ya Bwana. Ile baba yetu ile mbinguni. Mungu hajaataka tu, tuirudie. Ah ah, ile yani ule msidiliko tunaanza mwanzo jina lako tukuzukumbuke katika kumuomba, tukukumbuke kumuinua Mungu. Huhitaji kusema Mungu nakuinua sala hapana, hapana. Mungu mkumbushe kwamba unakumbuka matendo yake mafu. Eh ya kwenye biblia ya kwenye maisha yako na nini halafu mwambie shida zako eh? eh, tuje kwenye ishara ya kwenye kutafuta tafuteni nakubisha m hmm? bana pa, kwenye matayo tafuteni nakubisha eh, tafuteni nakubisha hodi hiyo eh? eh, ni yeleza nitatoa mfano kwa somo kwa somo umeisha ume nitakupa nita kama sihimu na kujisomea na kuitafakari kufakari sawa? Kushinawezekana. Niende kazoe meruka 18 mstari wa kwanza paka wa 7. Luka 18 kama una Bibria unaweza kupigia mstari pale. Eh, kuna mjane aliyekuwa anadai ana, ana, ana, ana haki yake kutoka kwa Biblia inamita kadhi lakini minasema minasema hasema, mimi nasema hakimu. Yule hakimu anasema mimi sijali si mchi Mungu wala siwajali watu. Lakini kwa sababu huyu mwanamke kila siku anakunja na bisha hodi kwenye mlango wangu anabisha anasumbua anafumbua eh, na sio kwamba alikuwa anaoomba tu huko hapana anakuja mpaka kwake huyu ana tafuta nakubisha hodi huyu mama huko sio kuomba kwa kawaida huko ni kuomba kwa kwenda na, ku, na, ku, na, ku, na kutafuta na kubisha hodi kwa pamoja baadaye anaenda akampatia haki yake yule, yule, yule mjana akapata haki yake naona labda alikuwa amenyanganywa mirasi ya mume wake au kitu kama hayo akapewa haki yake eh lakini pia kitu kingine ambacho kipo huko kwenye Luka 18 eh eh tulikuwa kwenye Luka 18 Luka 11 eh kuna Luka 11 ni sema ya Luka tu, tu nimesema soma Luka nane Moja na mpaka nane pale na nyingine kinapoisha hicho kisa na Luka moja tano na nane pale kuna kisa kumina moja tano mpaka nane kuna kisa cha mtu ambaye rafiki yake alikuwa ametoka safari Amefika nyumbani usiku kwa rafiki, marafiki moja amentembelea mwingine. Sasa huyu rafiki aliyetembelewa usiku, hana kitu, akaenda kwa rafiki, watatu usiku, Jamani, na, rafiki wa tatu usiku kwenda kuazima mkate. Jamani, anasema rafiki yangu amekuja, sina chakumweka mbele yake, sina cha mbele yake na Sasa yule jamaa akasema, "Ah, nimeshalala na watoto wangu, mishakuwa usiku, ningekuja mchana." Lakini yule hakuwa amekweshwa kusema mgeni alikuja usiku, akaendelea kumsisitiza kama yeye kwa sababu ya akaamka akampa na mkate nadhani hata rafiki wao ukaingilia lakini akapata licho kuona kizaka kwa hiyo unaona kwamba huyu ni mtu ambaye sio anaomba tu anaweka na bidii tunapooomba tufanye kazi tufanye bidii tu katika mapenzi